Kapittel 21 Og etter disse hendelsene skjedde dette. Det var en vingård som tilhørte israeliten Naboth, og som lå i Israel ved siden av Akabs Samarias kongespalass. Akab talte derfor til Naboth og sa, «Gi meg din vingård, så den kan tjene som grønnsakhage for meg, for den ligger like ved huset mitt, og la meg stede for den, gi deg en vingård som er bedre enn den. Eller, om det er godt i dine øyne, vil jeg gi deg penger som betaling for den. Men Naboth sa til Akab, «Det er utenkelig for mig sett fra Jehovas synspunkt, å gi dig mine forfedres arvelodd.» Da gick Akab in i sitt hus, mismodig og nedslått over det ord som Israeliten nabot hadde talt til ham, da han sa, «Jeg gir dig ikke mine forfedres arvelodd.» Så la han seg på sengen og holdt ansiktet vent bort, og han spiste ikke brød. Til slutt kom hans hustru Jezabel inn til ham og sa til ham «Hva kommer det av at din ånd er bedrøvet og at du ikke spiser brød?» Da sa han til henne «Det er fordi jeg ga meg til å tale til liten nabot og si til ham «Gi meg din vingård for penger, eller hvis du foretrekker det, så la meg gi deg en annen vingård i stedet for den.» Men han sa «Jeg gir deg ikke vingården min.» Så sa hans hustru Jezabel til ham «Er det du som nå utøver kongedømme over Israel? Reis deg, spis brød, og la ditt hjerte være vel til mote. Jeg, jeg skal gi deg Israeliten Nabots vingård.» Dermed skrev hun brev i Akabs navn, og forseilet med hans seil, og sendte brevene til de eldste og de fornemme som bodde sammen med Nabot i hans by. Men hun skrev i brevene og sa, «Utrop faste, og la Nabot sitte øverst blant folket.» Og la to menn, udugelige karer, sitte rett overfor ham, og la dem vittne mot ham og si, «Du har forbannet Gud og kongen», og før ham ut og stein ham til døde. Da gjorde mennene i hans by, de eldste og de fornemme som bodde i hans by, slik som Jezabel hadde sendt bud til dem om, slik det sto skrevet i de brevene som hun hadde sent til dem. De utropte en faste og lot Naboth sitte øverst blant folket. Så kom to av mennene, udugelige karer, inn og satte seg rett overfor ham, og de udugelige mennene begynte å vitne mot ham, det vil si mot Naboth, overfor folket, i det de sa, «Naboth har forbannet Gud og kongen!» Deretter førte de ham ut til utkanten av byen og steinet ham med steiner så han døde. De sendte nå byen til Jezabel og sa, «Naboth er blitt steinet til døde!» Og det skjedde da Jezabel hørte at Naboth var blitt steinet til døde, at Jezabel straks sa til Akab, «Reis deg, ta Israeliten Naboths vingård i eie, den som han ikke vil gi deg for penger, for Naboth lever ikke lenger, han er død.» Och da Akab hørte at Naboth var død, reiste Akab seg straks for å gå ned til Israeliten Naboths vingård og ta den i eie. Og Jehovas ord kom til tirsbitten Elia, og det lød, «Bryt opp!» Gå ned for å møte Akab, Israels konge, som er i Samaria. Se, han er i Nabots vingård. Han har gått dit ned for å ta den i eie. Og du skal tale til ham og si, «Dette er hva Jehova har sagt. Har du myrdet og også tatt i eie?» Og du skal tale til ham og si, «Dette er hva Jehova har sagt. På det sted hvor hundene slikket opp Nabots blod, skal hundene slikke opp ditt blod, ja ditt.» Og Akab sa så til Elia, «Har du funnet mig, du min fiende?» Til dette sa han, «Jeg har funnet dig. fordi du har solgt dig til å gjøre det som er ondt i Jehovas øyne. Se, derfor fører jeg ulykke over dig. og jeg skal i sannhet feie rent etter deg og en enhver av Akams ett som urinerer mot en vegg og den hjelpeløse og verdiløse Israel.» Og jeg skal i sannhet gjøre ditt hus som Jeroboams, Nebats sønns hus, og som Barshas, Akias sønns hus, på grunn av den krenkelse som du har krenket mig med, og derved fått Israel til å synde. Også som Jesabel har Jehova talt og sagt, hundene skal ete opp Jezabel på Israels jordstykke. Den av Akabs ett som dør i byen skal hundene ete opp, og den som dør på marken skal himmelenes fugler ete opp. Absolut ingen har vist seg å være som Akab, som solgte seg til å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, og som Jezabel, hans hustru, egget. Og han ga seg til å handle meget avskylig ved å vandre etter de skittende avgudene, i samsvar med alt det Amoritten hade gjort, de som Jehova drev ut foran Israels sønner. Og det skjedde, så snart Akab hørte disse ord, at han begynte å sønderive sine klær og ta sekkelæret på kroppen, og han tok til å faste og lå i sekkelæret og gikk motløs omkring. Og Jehovas ord kom til til spitten Elia, og det lød, «Har du sett hvordan Akab har ydmyket seg for min skyld? Fordi han har ydmyket seg for min skyld, skal jeg ikke la ulykken komme i hans dager. I hans søns dager skal jeg la ulykken komme over hans hus.»